امام باد بسم الله و احمد و سلمان رضی الله و طرح بحالنا حانا یعنی رسول اللہ رسول اللہ وسلم انس تقبرا قبلتا لغایتنا او انس تنجیو بیلی امیل باپ کسی کم دنو باپ اسمائی پر قول پاگی کی یو عدد شاگی تعلق لردت عظیم و القبل سنا ناگی بیان نسل زیم و مانا زنی دی خبری تا رجوع پولا چی استعمال و محاسن الادات از پرمال و محاسن الادات خولی عدتونه و خولی اخلاق استماله اود فاقید که یوده و خیل اصفاندی استینجا نکاوی خیل اصفاندی چکم دنو استینجا نکاوی تک خیل م دا دښ کارونو دپره د بره تقیو کارونو د پااررو خانه یینو هو الب دوستو راځي چې د نوبی دی سلاتته سلام خ لا شو نیکو کارونو د پارو نو په خی لا سپانې نجاندي اغازی کم لینو استعانت بالیمین که آلشی این مطلب داری چکا ضرورت تیخشی نگمدت پتور استعمال آلشی و مشتقل و خیل اصنی استعمالی مشتقل و خیل اصنی استعمالی دو این یوم از سوزہ نو هغه په خلاف ځان نه کوي مسل عورت عورت چې کومونو په خلاف نه مسي کې کوغو یا لوترا وسپړي دا غيخه د استعمال نو هغه چې کوم دمو د معاونت پتو خوښ نو کوم مسل عورت او مسل زکر اغبری اصارو کی بشیمالو کی او خاغذ او یا چه کم دنو کاننی و لوکا اغبا خیلہ سپاندر آواخی لا جائز دی استعمالو محاسن الادات دویم منگ وعیلو پاگی کی دویم دیس محاسن الادات ند اغبی کم دریو کانو که دری استعماله هود. کانو که کمدنو دری استعماله هود. دگه تسلیف شده ده ایتار ده. او ان اللہ تعالی وطر یو حب الوطر. ده وطر استعماله هود من محاسن الادات. داسې کمو محا سرې لاګات د کو د تونونه دي به کار دا د چې خله سیال دغه برېکانال دا د د یو دو فرده شو دومهه چې مونږلی وه چې هغه د ارد بهو مرجا وه او التنزيف التنزيف صفائي کول صفائي کول او کې استعمالي استعمال الاحجار مغنا بيه السلام منكريم چې دريو نه کم دي کار استعمال استنجام الاحجات چې مدار تنجیب ته یو کاري لوطا کاغذ کم کاغذ سره دې د پاره جوړ شو نی نه پاري باندې کم نه استنجا کول جایز ني نور کاغذ باندې استنجا کول جایز ني چې کم کاغذ دې لیک کاغذ دې پاري باندې جایز ملګری کوم کاغذ د دې لپاره جوړ وی نړی د لپاره دا د اړې استعمال ټکی جائز دی یو خبره چې وړو جغلو کې کارنې کاغذ استعمال اول جائز دی کنه ځین خلک کاغذ د مردايي دین لپاره چې وڑو بولو کی اس پیمان در کاغذ کانی تبیدت ہوئی دی تبیدت ہوئی حالان کی را خبرہ غلط را نبی علیہ السلام اسپن زبو من البولویل مدزل سڑی قطرات چی دیم اوڑری گینا بیرک چکم ننو دا غفیشاب نا ختمی ناغا بستکی لاس پیوتنی والی چی توتوائی کارن ماناغت آوام او دوشان مناستی اگر ناغد پارا چی کمدنو جازنو ریویت چونو کی و دیکیم یو ریویت چیر کاغذ استعمال لاغا لی او دا فتر دو کارنی او دا فتر دو کارنی او دا فتر دو کاغذ یا کارنی استعمال یا درې احجار دی یا درې مسحات دی نو ځکه چې ګمندنو د درېو نا استعمال نه د تممناراله وروسته د ګمندنو د لسم نمبر ریواز کراځي مالستہ چې مرا فلیوت من فعل فقط احسن ومن لا فلا حاجه دا استحباب دی زنو نو خلکو د دریو فوجوب با نخال کړی دی جمهوره م کمنو هغې د دریو پوجو به نخور نه کوي استحباب یاد دی اسحاب چې کمو یاد او کو یو کارې وي اوطرفونه دری وي او م درې د لې دورت دا کار ک ده داون کار مخصود د دی نه چې کموقلون نج ته خل جا ته او ما و مح سرړات کې ایتار دی یو درې پ داخه خبره ده داسې کمو اب دی غوجوب نهدي من باقل من ثلاثت احجار صدریونا کانونا کامو پی استنجای من اکڑیو استنجا لفظ یا نجواتن مکان مرتفع تووی با طلب المکان المرتفع یا نجوان ناقص ششی ندا نجاست تووی نجاستا برستن جا طلب و ازالت طلب و ازالت النجاست طلب دے ازالی دے نجاست مزدان سے کم دنوں انزگیز تشامل شد درہ ما یومانا منویر و پاعدابو کی شاگر سے کم دنوں احتراز عم ما یزر و احتراز اون مایو زر بن ناس دې ضراري شي دا چې تاسو زر ورکیا بل زر ورته دا دینه ودان ساتي دا دینه ودان ساتي دې ضراري شي سنجا کول یا شي کم جنو کو خښونو سنجا کول په کوښن روان دي چې ځان تنظيف او په اړو کې چې ځا کې zarar دي هرڅنه چې هوڅيږي او نن څنګه به راځي نو بیا ځین وان آنس ان سن خالق قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات خلل خلا نبي السلام چې بيت الخلاء تدنئ کوي وي ويقول اللهumma inni a'udhu bika min al-khawfi wal استعمال او محاسل الاخلاق کلی اخلاق استعمال اور پایید کلی اخلاق کو استعمال اور کی اور غزه کمند ذکر دے عند دخول الخلاء وعند خروج الخلاء پھر شرطے اور سڑے کو سہارا کی اور دس ما تھی نو کم لکشل عورت کے دادواگا نے اول قبل کشل عورت ساہرادا نو قبل کشف الاؤراد بسم الله وی او اعوذ باللہ من القبوت والخبائص دادی وی قبل کشف الاؤراد او کچرتا کی مکان نی چردید پارا جو اکرشو اردی لیکن بیت الخلا دا بات رم نی چې کمدنو د خپې د دن نه کوو نه مخکې را دواوو دن نه کېدلو نه مخکې کمم اوسلخواانانه کې کمړ ل کېیده دی هغې کې د دن نه دواګې نو خپ لا نه د دن نهګغې مخکې دی را او چې بیا فریخ شو د بهر نه راو دوعا به بیا و حمد اللهله د ذهببان نه لااف داې بیا ر و او چې کله په سحران چې کله اوور پې د بعد د سفرې لاړهې دوا چې اوورې کولا وي د چې کم نه دا دوان وي ان دا استعمال او محاسن الاخلاق دوستو ریویت راځي چې په اینه هغې حشوشه مفتازره دي سندا سلوک او دې چې څنګه نو باثرمونو ته څنګه ستړي اورات کولاوي دغه زي شیطانان راځي دا له شیاطین سره د استعمال دا یې د د چا سره سړی کي د هغېنا سره اخي د شااط نه د اجعمال ځای دی نو چې کمدننو د دی نه مخ کې د دوعا ووي د طر نهسه شي مافور شي بیا غوی سره اختلات را شي او کسماتته وسااوغ به چې کمو زهته را ځي ځهنته را ځي د دا دوواې ووي وهو رواية بسم الله عمراغ بسم الله دي مخيو وي او اللهم اني اعوذ بك من الخبوط والخبائس لرسلوه و جدا ده جنوب ده الله آغات رسلوكي دهو آغات كمنا دهو دسماتي سرن الزيراتي كانا نغاد مخي كيني دعووز ونبو مخيشي و تعووز ده امر زيبال دا امر دې دیواله په مخه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ امر دې دیواله نبدا بسم الله والتشادر شي یاوذ بالله شي زه غزنو دا مو الهي چې قرأت کوي بسم الله مفکی او اعوذ بالله رस्तो وایي های بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا اعوذ بالله چې دا نبدا امر دې دیواله دا تسویر وري او ذواللہ تشی او ذواللہ تشی او دا پر پټم کې کوم دنو چې ګوره قران کریم کې نو په سورۃ سرمخ کې بسم الله مرخه بسم الله نو او کله او دا چې کړې اا ائني نو بسم الله او یو نو مې او ثریکه هر هغه څه ول زه شیطان له ست دا غنځي کم دنو بچی زه زموږ مسرالم مخ اظهار له مولانا وخت دی چې نو هغه دا ما یو ځای لوي مې نه پیریان دا کیسونه دی چې ویني مې نه پیریان خلک وې دین دا دی د دې شو ناوی وي دې دا وې باثرمو نه ډیر شو اوسره انې شو شو شو دا ای کې دي کوم رو کې مو جوړ شو غن دا دې کې دا به ترونه وي هر ځای کې او ویسوک په سنن طریقه با ترونه استعمالي دغه په سنن طریقې استعمالو نه هیڅ مسئله نه دا وی دا وی د ناغي د دې شوې دي د سنن جاوې وی یو کس باندې په وړاند راز نه میماله راوسته او هما پیریانو ته ویلي تاسو درته سوړل خو څنګه دی هغه ویني څنګه دی دز among جنس تیریدو او د بلار او داس ماتو د بلار باندې ور شان ناشتو پر دې کې among جنس تیریدو دمه ورته چې ته சபتاوي چې جنس تیریدو دته څه ګولانه پته به په لخت یې کنه و دوی بیا پیریو چې د دا وانه وویلې دا د وویلې و د دې دا و سردار دې بیا موږ دنختاري هرې دم ځان نړیږي دا هو د 1520 وی لهوله انداز چې کمډرو مصاله د اخري کی کله کوشش وکړه د مسئول اعمالو ډیر برکاتې کومه به کوی ګونه تاسو خو د وړې دورې طالبانې پر کار د څار څوناسته پاسته ټولې د سنت مخابې کی او خپل ملګرو ته د کندره دلي تفصیل وکړي او حالې کوم د سنتي رساله چې کندره ملګري آغاز لوالې لګلګا مطالعه کړي او امه دې ته او پلوو په شاررانو باندې د معشومان چې دي پهری باې دواګې یادی کوې تاسوونه واللهته پووش کې لته نر پش د کتابون وړو راړو د پاار او تش د چایانو او دغه د پارهې ده دا دواگانې پ یادې کې اډیره دوړو او نپنج یا بیا خللی مې تلا دی افجارې یا چې زاده قران خلا یقول اللهم اوز من كرمه و الخبائث الله ز فنا و بتاسره من خبوش د گندګین اول خبائث د گنداو قلکنا و خبوش بندگی شو خبائث خبيسان شو یا قول س گندنو مذکر شو مؤنس لو خبائث ابو اند شو تروله جن ګندنو پناوال نو ګندخې حالات د او د ګنده او خلکوونه د ټوروونه به چې کندندو په کې پهنا را شي ې با لدي اللهتونو خا مرن نه بيس اللهوسلم پېیر ش نو ویرې سرات سره د خبرهدي په دوهخبرړونو باندې نو وویل ان نه هم ماله یزبانې دې غوړله صداور کورې شي په ما یو زباني فيه كبيره دې له صداني شو کورې صدا چې په ټوله کې او ما هذهما د چيو طندې الله جوړوي وصل خالچین لالتين بګینې نو نو هغه څه دا ونيشته له اوسو خپل دواړه اور وصا ولا دوادا اسني حسينو ورادو بياد چا هواي مدا لايوان ذا ماي واد زواني كي كبير اما ان هذهما كان لا يستتر من البول ايوب عند متيعدو نو بچو لا يستنزو من البول بو عمل اخر وقال نجشي بالنميبه با دعوا تجلي كا والا بيارا والا واستنا بيره سلام يا ولخطل وندا سانغل وندا غزايه ترانسفور ما غرضا ده خخخراتي كل قبر واجدا ماي قبر يو يو اووي و اللي مس خاويه قال لعلّه ايفقققان هما بالميبيساس یدی شي چې د دې نازل لری کړی شي تر څو پوری چې دا و چې شي وینې ماعلم یایي بیسا تر چې کوم نه چې شي وینې دې خبر دا خبرونه چاو دا د کاافرانو او په مسلمانانو یو ف دی چې دا د کاافرانو د اوای او سر راغلی دي چې حاله کا جاغلی دا بهجااهیت چمرړو دا بهجایت چړو د ب سوال دی شاهغې د عذاب د بارا کفر و شرک بیرو کنا زل ده سنوئی چه ومایو عذابانی کی کبیره ومایو عذابانی کی کبیره په عذابانی کی کبیره تا دیر بارا گرد او څنګه خبره چې دا ولر په ځهلکاته جاهلیه خوشره احمد کراغلې او دا سنادم جاهلی سي سنادم جاهلی سي موږ به به نشکارو ما چې دا, دا غین نسوم تفصیلي عذاب دي او وګ دا فشو چې له ګاهلیه تو قاتران وو غین نسوم تفصیلي عذاب شوشو شو، خوشو بس جوابوشو شداعا روایت رئیت دے بہم قول دادے شداعا چی کمدنو مسلمانان و خبرنو تکایو روایت کی رضوی دی بھی خبرینی جدید ہیں بند روایت کی اس کا رضوی دی من انصار و خلقو بې ی اشکال دی چې دا خوحاب مدیلهې خبرو دغې نه جواب چې کمو دا دی چې انسانانو نو دا کمې نه پاتې شوی مالهبول زتې نسانډ چې خبر تهدي چې چې بیا اختتهدي چې س وي او نبی علیہ السلام کا پو خود و شاگت دعاو کی ختم بشیدینا دن نبی علیہ السلام کا دعا تے ختم شو دوئے مشکال پہ دارے چھے تخفیف بیاو لے ہوئی تخفیف ہو جواب دارے دلته دل پر تخفیف نہ دل مران تف نه مرات خې لاذا ن را خ حخدمت رو را و ما اواز دبانې دي ک دو سظانې شي ور کوې په سوال دی چې اوورت راغلي وي دا غړ غناوونه دي دواړه دا دواړه غړ غناوونه دي اندل در څنګه وي شو ما یو ځغانی چې کبیر دي یو जबाबداري چې کبیر نوم راز دلتا چې بچ دل 13 غراه نی او دې له 17 تی کبیر ان پداسی گناہ کی شداغینا بچکی دل درګرانو گن بچکی دل دیسا مران نو او او دا غد گناہونا پنیز دا اللہ بانده او دا غد گناہونا پنیز دا اللہ شو امائی واس دبانی تی کبیر نائندہ ہمار ندی گناہ گارو پنیز سی چاہ دا غلطی کڑی دا وین دا دې ځانه د سفرټونه نه هلان شو ورغونه ځنه د غنا غټې ده ورکه کېدل دا چې کمنه نو د ګومان د ګنا پهون کې سره تعلق نه لري ګومان چا سره د ګنا پهون کې سره تعلق نه لري بلکې دا عند الله خبره عند الله کمنه نو نڅا نه اوس possible اویخه وګورئ زرا لیکړې لا لا لیکړې راو ما یو کتابصه ورته د کبيرین دایله صدا نشور کالج کې کبيرین عندههما یعنی د ګنا د کول کی والا پنځ باندا چې څنګه نو سبا ورو کې ګناو لکه سوره نور کې راځي پتہ سګور هوينن وهو ان الله عظيم به د ګونهه معموی کېدل دا د ځوان د د زون د ځوان سره د ګړه کوون ک سره تعغ نهوي دا دا لا بور درمه تووجي دا ده چمایوا زبانې چې کبیر چې ننفسېږي فسی د غټ ګړونه نو په مږ کېدل غړ سرفیسی اور وہ بول نظام بچ کولدا سفر گناہ دور مثلا او خدامو ذکر دترکه صلات تا مزه کې ذکر چا تا هرکه صلات تا او غفر گناو ذن چې کمزنو نمیماو نو پی نفس یی تاګه دو به شي دا ذکر قای کوما چې دا به ملګره دې غلطینې نکرو خبر کمز دې دا خبره به او مږی کې در ډیر هر گنا تا او علم لا چې خبره راوړه د بل ملګري بار کې هغه توې د عالم ډیر بد دی وکړو ډیر بد دی وکړو یو دا وا چې زموږ استوا نړخ غومان بس ته زم ما غومان دی په ځای ډیر خراب کوو وې مداوا چې زم ما په هغه سړی ډیر او دا هغه چې کمدل زم ما کړې دې داغه اگر نزمان رسو بات که او در این خبر از آوه چه او سلم په که او دا آغا پا مخده زمان غیبات کې رو او زد ام بغیبات که اختک رو ما غادیم کو اختک رو نفذ کم خیر رو که اختک مخیر رو که شما پسید خبر ایراؤو رو دا موزیکی گی ته اتا موزیکی گی چا دا؟ غرط اتا نوز دک اوه شمایوازی فانی یو چېو فکانه لاسترو من البول به چې کمو د بو نه ځان نه بچ کوو په کریای لی مسللم لاتن هم منبالول ځان می نه بچ کوو د وړو بهونه د هغې نه چې کمو ځان نه بچ چې یو خ چې دا بډېې به سااتلی د ارغین د بورونه بځان نه بچ کوو دو م ده چې لا همیل با خپله به پیششا ووو پرل سپي ډره نه را ووش هغې و چې کمره د پتنان معطان بیا اووالو هغه به چې کمو ځان بهې نه بچ کوو لاس کاتیرو داړې اوولې تووجي سره لږي د هغې نه فظان د بچ کوو او لاتنې غې خولو سره ل دوه ک را ته د حلیز دواړو ته اشاره ده دواو د کوم د اشاره ده دی کې دا یوګونه تعلوک لغې د به کوکله سره د د تر را زی د با ملاق روان چبرو فکان یمشی بین نمیمہ دو چه کمدنو وڑل چوگلی هغه آغا چه کمدنو ناقل و کلام الغینر لقص دل ازرار دبلچا خبر بل لہوڑل خود سرار رسول اللہ بارد دیتا چوگلی وے ریکی دی موو دا چوگلی ہو نبي عليه سلام فرمای لا یخل الجنه نماما چغل خور به جنت تللی چغلی تا د پارسای رافسه چغل خور چی غل خوری سغل خوری زغل خور ګل خور دی نن دې څنګه ګل خوری پکاره يم شی بن نبی ما ثم قذ جلیذتن مطبتا دنبیره سلام نورنده څنګه راو واست هغه دې ارځه څنګه نیمه به یو خبر کې خبر نیمه به بل خبر کې خبر ده به یو خبر نیمه به بل خبر دا خاص کیفیت سو د دې خو اصلا جوابدار چې نبی رسول الله صلی الله او و او یو د اوږدې کولو د دا شوې وړه چې دا څو په شو دو هم دا دی چې ځان نه بیاره اسلام ځان ته په دی قبلو نخې کېخواودلی چې دو بههد د پاه سفارش کو هد د پاه و چې کمونه د سپرش کو دا ځان ته نخې کېخوالی ځې خلکو دالي چې د الون بوټه د الان سرنا دا وی د وژن او په دې حالت کې بیا ما طول کې بیا حکمت نو تدای حکمت شي دا وژن شي بیا ما طول د سره مناسب دی نه داسې لخت جونده ويرلې رب تعالی بلل شي ما تک نوږي او چی کی ما تک نس کې کیږي او چی حکمت نیکمر دیر مځدار نه د ځین خلک د دې څه دل کې د ګلول له غړول چې ګلوله وقبر باندې چول جایز دی وای دا وګورنې به تر خپل څنګه دې د سینې جوړی ولیکي او دې د خپل خواهش په حدیث کې ورټوبل ولیکي او هغه باندې په نوښه سړین د قبر د تزین نه اجازه نه مndarrayلای د بیا په ګڼو چې کیسه پاتې دي چې څنګه یې ملياري جذه ننسته قال يا رسول الله صل الله تعالی ادا داسې دیولې وګړل نبی اسلام فرمای لا لم ايو حففان هما ما لم يابس اذا شي لدينا عذاب لرفش منو ورکو شي لرکرشوی مالای میبیسا لا دا سانگی و چی شوی نوی سو سکوانو سوی لاب دا سانگی و چی شوی نوی چه زمان دوابا اللہ قبول که دلیل و سلسل شی دا مانه دا, دا باست کامل چی دا دکاتر و قدرون و ریو شفاعت مصلقه و شفاعت مخیده وی مدل شفعت مطلب لپاره تا سره په حق قبول نه او مخه یاده سره قبول لې چیرې دور او په الله لریکا لکه تر دیوونو د دې څنګه تر چې دوه کورز خبر اداه چې دې قران مجید کې صفه مننه ما کان النبی والذین آمنوا ايستغفرون للمشرکین پای کې مفید او مطلب ټول داخله اگر کدار تقفیم شاہ سے اپکڑ دے او دار سے دے فقال اللہ ایو خف فانمہ ما لم یعبیسا یہ دیشی لرک ریشی تقفیم نا مراد دری کی دل لی لرک ریشی دا ما لم یعبیسا لادا سون میوچشی سانگی زمان دباو اللہ قبول اکڑی ما نبی بریت رضی اللہ صلانو حال پال رسول الله صلی الله و آداو کوم یو خبر ادا کړیو آل اعتراض هم عايذو رو الناس آل اعتراض هم عايذو رب الناس چې خلکو له تکلیف ورکې لګې نه ځان مېښول هغه نه ځان هغه څه یو الله رکه د اسمان ته او دویم جکندل سوري ته او د اسمان ته خلق و سوری تا سوری کی. یاو لار دا. چشی دا. لار. او دویم چې رئیت. چه کم زی که خلق دمی دا کینی او د خلکو د دا ناس وي بی. یاو از دا سوری دا انگلی ناس. او دا خلق و دا ا هغه دې کومنه او د سماعت کول د خپل قصره پر نه داربښ کول په کار دي. د دې سره وفربئت تقلا عین زانو ساده ددولانه پلاند ګرونا لاین د دې کومنه فاعلند دې دې ته فاعل دې قزا وې فاعل دې قزا وته وې یعنی هغه مزدر و روالی اغا قبضیتا مضافت کے کې داسې بے کئے صدق اسم فائل مزدر چیوی هغه قبضیتا مزدر و روالی زو لفستا بے کې مضافت کے لئے زو لفستا صدق مانا بے بس دیتا فائلی زی کذا ہوئی لَكَ تَعْمِرُن زُو تَمَرِن لَا زو لابنن زُو لَبَنِن اَو لَا عِن زُو ایتا گنات فالعنات شوئے دائسی غزی صفائل لکھ و دیتر صفائل از دیکھا دا ہوئی اتقل آئین قال ومن لا عینان لا عینان سوپی یا رسول اللہ قال اللہ ذی یتخلع فی الناس آغت زان تشی فی طریق الناس فالعاد خلقوکل رسان دی بیزائی تشیی تخلع فی طریق الناس او فی ذل لهم یاد دید اناس کے بسوری کی وانا بی قطعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زاشا رباہد و کم فلائی تنفسو فیلینا چکلو بسکی و تنستا سنا فلائی تنفسو فیلینا ساد ناخلی کو لوخی کی ساد ناخلی کو لوخی کی فلائی تنفسو فیلینا وره یو د پوکې ورککو لغه نهفخ ده چې ګرمسی د پوکې ورک دا جدا مساله ده او دا جدا مساله د تخصوص کولی نه سړی چې لاس رو اووبس کې او به داسیزن د نیوله دی داس نیولې لري کوي نه بیا شروعشي مو بیا بهې ساس کې وافلي دګد میخه په فولتیکې ساخلی ساخلی خبرونه پوسول ګنه وددا چې کمندونو تناقص شویلاله دي هغه نفخ اجازه ده د دې مطلبداري چاغه مساله وای په وروستو راځي اعداب او طعام جوزګي راځي اعداب له کلوش صورت هغه کې نفخ اجازه عادي کله کله کو دا هغه ذکر کینو هغه او داجې دې ګرکان نه دا وایې دا دی وانغه مانا نه کړي باندې ورانګه پرسو فلات نفسو فلینا فلات نفسو فلینا او شادي نه خلی بلوخي کی وایذ حال حالا او چې کلرا شو د سماعت دا فلات مسوده کرو بیا مینهه د څو د تر دا د محالت له اخلاق ولاه سمستو بیا مینهه او که څنډالي نه کوي مجلې نه بخیلاسپان نه یعنی مس سوالت کې بخیلاسپان نه نکي او ستنجالي نه کوي بخیلہ چھکړن راوست او خیلاسپان جامګری دا کوي صداکار دی نکي ولا سما سموي وي ولا وي هرې ته قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من څوک جوړدس کوي او په کې او بوا چې فلسطین کې د پوزل دې وره وښونی، ود دا والا راښونی چې پکې څه کړي، ا چولې کړه مطلب دا غوړل خانا راځم لګې சபای کې. پښېستان ته ومانه سجمار پليوتېر څوک چې کارن استعمالي، دمل، کانو کارو تللې شي، دغه کنا شهفاد، ورغورو، کاري، نو دسمه دې څو ورګین وړي، چې په ساده کې دې راګړي و یستجمع رسالت دو امان استجمعړه سوق جو پکاره واستنجا کوي نپالی او تیر د ترکارې استعمال کی انا نسل خالقان رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کول غلا نبی رسول سلام بعد اسمتي ته تو نو فاهمل انا وا علماء اذا واتم نو ما بچ څنګه نو فاهمل انا ما وڑا او بلل لکو بلالکو. اب بلالکی منیما سودو. دادوار دنبیالی سلام چودیو. دیو دنبیالی سلام دیر سکو. خدمت کو. آنس وڈوکیو مور راوستیو. دیوستا سکو. خدمت کئی. دیوستا خدمت کئی. آنو دو کورنکو کارون و نو حنس رجل لاظنمو. لس کالا نبیالی خدمت کڑا. سو. لس او بولې په مسعوده د سره بچا په لومنه د نبی او د نبی رسولان بالا خد مو ست په ځان سره ګرځاو چې نبی رسولان بسن کې ناستو د په توڅ کې پاوو بالا استفادو چې نبی رسولان په چپل په خپل کولي د په ولذر خو تراوړي او چې بي استلي دغه تل زری استلي ځان تر به څنګه ونيول دي و اجازه د مشکور او صاحبنا علیه ول تچپل او دا بالا کوالا دا خدمتو او اهم شیل فاهمل انا و اذا ابلامت اذا واتم باين مون بلوتا چې کمزرو او ورټه کاولا وانا ذاتن او ورسلام لخطوللا شغب متودرو له سادرکو تو واسو وانا ذاتن يستجي بالما نبي عليه السلام به استجاب الما قولا استنجاب الماء اذا نظام استعابنا دوره یوځي چې ډیر افادت استنجاب الاحجار مخه شي او بسیتنه استنجاب ماوي شي استنجاب الاحجار سره ذرات ختم شي ختم شي ذرات ختم شي د نجاست او استنجاب الماء سره غریه نجاست ختم شي ومستقل خلعه تر شي نجاست راشي کپ په حزما جایید دهیابل احجار استفا کې او چې ځان صحیح سفا کې او تا س نور ویللي دای کې چې ننج چې کمنو متجا زماقا نه نه شي دقدرره هم بیا چې کملو استنجابز ما دبل احجار کاتی ده و کو اس استنجاب احجار هم کاتی ده اور استنجاب المام کې فیت کولی شيته استنجاب المار غبان نیم ک فیت کولی شي په د دووارو کې او لا و داه چې په استنجابمان کې فیتي چې کې فیت کو بیا په چاوکې استنجاب المار او عربو کې اوبه کمی ووي هغه وخت سره اووبوي کمی ووي نو آغیبت کم دنو استنجاب الامجار کا ونا استنجاب الامجار او استنجاب المان سبه من عادات النساوه سلو سلی من عادات النساوه داد خوزو کار داد از دیو عزینا مولانا سندی سے بوئی از دار جایی که واللعو یحب المطوحرین شدی دار جایی استنجاب المان اده مراد یحبون این یتطوحرون کنا از دار جایی استنجاب المان مراد اندروی بیت پنجاب الملته فقيه خانه كتب ياغي د فقيه کومل له خلي كان من الاتين دسا دازي کومل دا له دا خطو کار دي بهر حال د ازاله النجار فقط بارا دازي کومل استنجاب المل ما اکتفال ما كثيره ده نذ ينسب بالماء دمت خدمت ذکر شو دا انس رجلات نو دنيو مسعود پداه خدمت د وژن د دواره چې کم دنو زمي موکړه مو معلوم دی حضرت رضی الله تعالی عنہ اولاد کې دی وې چې ما د فلا اولاد د عمرون ډیرو سلو کاله نه دیاتو عمر او خپل اولاد چې زمانہ پیدا زمانہ زمانہ زمانہ بس ملکتابانه زګنت بس د یو څو نه دیات یا دی چې د مار ټول لیدلې دي او کلهم یقرؤون القرآن طول, طول القرآن وسي وسي دي قرآن ویلوی علیمان طول تکنون قرآن علیمان وزانت دی اللہ وطران وسی کرو وسی کودی تکری کردی لابلہ شیلی دلی دل دل دل دل. او دو باغ با دو زلمی وی کولی کال کیوی دو زلمی وی کولی نا دا باغ دا دا خدمت اثاراتی د خدمت اثاراتی او د الماسوت خو به ماسوت دی نو هغه مشارعو داسې طریقې سره خدمت دا چې څنګه نو او موجب د برکتوم دي د مائیں و اندازه دې څنګه یې بیلم ابراهیم بیا دهم مبارک راځي شاککار چې کوم صرف پرستا د پشاک بس صرف به سبق مبه کینو تشخ شاک راوړ او تا کانا بس سار کې راوړو چې پران راي مولا تعالا صلو تعالا نوو سمې چې خواګانې میته سارولې تعالو تعالو اوسه چې هغه چې کمند نو میته خواګانې سارولې میم باندې دعا نه دته لوي خلک چې مقام سلیمون رسې نیوړي یې سن جی ویل ما نبل سرهړو بابو ارزلې